Згори почувся якийсь шурхіт. Можливо, це куниця? Або білка? Збираючись виходити з хати, я знову оглянувся. О, воно що! Невідповідність полягала в тому, що будь-які рослини всюди. Вся підлога позаростала ними відносно однаково, а ось дальній куток чомусь, Зовсім ні. Лише гола земля і трухлявина, що обсипалася зі стін. Чому? І раптом я згадав. Як таке можна було забути? У кожному домі є погріб. Миттєво пригадалася картина чотирнадцятирічної давнини. Страшний розгардія у хаті і господар, який спить з роззявленим ротом. Тоді я і побачив розчинену ляду погреба, подумавши, що в такому стані запросто туди загриміти. Хотілося ще підійти і глянути, чи високо йому летіти, але чомусь я не зробив цього. А в отвір погреба якраз і повинен був бути у цьому кутку. Я миттєво розклав ножа і, відгрібши порохню, сколупнув верхній шар землі. Копалася легко. Збуджений цією знахідкою, я очманіло розгрібав землю, не думаючи більше ні про що. Я втратив обережність. Мені на думку не спало, чому ж усе-таки будяк не виріс у цьому місці. Адже над лядою погреба назбирався шар землі. Нарешті вістря ножа шкребнула по чомусь твердому, начебто по каменю. Але ні, це залізо. Я відкупував і ржавий металевий лист. І тільки зробивши це повністю, зрозумів, що це і є ляда. Якщо мене не зраджувала пам'ять, за тих часів вона була дерев'яною. Напевно, від сирості стара зогнила, і дід замінив її на вічну. Обережно, щоб не зламати ножа, я відважив її край і відкрив погріб. З чорної дірки дихнуло просто в обличчя вогкою запліснявілою темрявою та невідомістю. Ось коли скажено забилося серце. Ось коли нутрощі підкотилися до горла і забракло духу. Я мав туди лісти. Для цього я здолав чотири з гаком тисячі кілометрів. Заради цього прийшов сюди. Вгамовуючи хвилювання, я сховав ножа і витяг з кишені маленького ліхтарика. А що як це і є момент істини? Що як зараз настане розв'язка, розуміння усього, що відбувається зі мною? Що я там побачу? Я увімкнув ліхтар. Слабкий промінь світла ковзнув по стінах, які, напевно, вже довго його не бачили. Вони були викладені каменем, а глибина трохи вища за зріст. Внизу – порожньо. Задньої стіни погреба я оглянути не міг, навіть опускаючи голову у діру. Надто грубим виявилося перекриття. Бачив тільки, що на землі, притулена боком до стіни, лежала якась дошка. Що за нею? Виникало лише одне бажання – швидше все закінчити і піти звідси. Тому, не маючи наміру розтягувати задоволення, я взяв ту саму стару драбину і поліз донизу. Вона виглядала досить ненадійною, але поріб відносно неглибокий, і якби драбина поламалася, однак зміг би видряпатися нагору. Я спускався обличчям уперед і освітлював усе навколо. Порожньо тільки плісняве на стінах. Серце у грудях товклося. Ось вона, задня стіна, широка дошка. Що там? Я відхилив дошку, за нею лежало щось скручене. Мотлух, якесь ганчір'є. Це мішок. У ньому щось легке. А ще характерний звук, коли я стиснув мішок. Поліетилен. Там був ще один великий мішок з поліетилену. А що в ньому? Майже не дихаючи, я витяг його, розгорнув при слабкому світлі ліхтаря, наче боявся наосліп осліп пхати туди руки. Що це? Гроші? Так, це були гроші. Але які... Ще ті старі радянські. Не ті, які лежали зараз у моїй кишені з позначкою «Банк Росії», отримані в обмінному пункті. Пачки новеньких десяток, таких неторканих, що навіть страшно було брати руками. З подивом я розглядав знахідку, намагаючись приблизно прикинути загальну суму. На ті часи, коли такі купюри ще ходили в обігу, це було багато. На теперішній дорівнювало нулю. Нічого не розуміючи, я сидів навколішки над розгорнутим мішком і не знав, що робити далі. Звідки це могло опинитися тут? Чи є воно? Мішки шамана? Ще чиєсь? І чому воно тут? І чи має для мене якесь значення? Всі ці запитання стихійно виникали у моїй голові і не знаходили відповіді. Затерпла спина і, розгинаючись, я побачив, що у коло світла від ліхтаря, яке повзе стіною, потрапляє ще щось. Що це? Просто на мене дивилася без ока морда пса. Напевно, Цієї миті в мене зупинилося все. Раптовий шок. А далі скажено пульсувало у скронях. Він був намальований на стіні, напевно, вугіллям. Намальований криво і незграбно. Але це був він. Мішка-шаман не пошкодував шматка вугілля, на горбистій стіні чорнів необведений контура, ціла фігура пса, наче чорна пляма. І лише незамальовані великі очиці вирізнялися на цьому тлі сірим кам'яним відтінком. Не варто шукати схожості у його обрисах, формі, лап та голови, адже художні здібності діда бажали кращого, та й не було такої потреби. Лиш за цією деталлю ставало ясно – це він. Я дивився заворожено в його очиці, розуміючи, що час –